او حلق قذبو چه دروجن والے <سؤال> کئی بی آیات نازمات آیا تونو سم من اغی کاندی دا حقنا و بکمن اغی چالا گاندی دا حق و ایلونا فی الظلمات پراتی دی ورنو نو تی پتیاروکی دا کفر دا شرق من یدلل اللہ چالچ بیلاری کی اللہ یدلل ہو بیلاری کی اغلر و من یشا چالچ اغلالی اللہ یجعل ہو روان کی اغلر علی صرحات مستقیم پلارنے گا دلالی عقلی اعترافي قل ا و يا رايتكم تعسو خبر كيما ان عتاكم كراشتاز تا عذاب الله ذ الله عذاب او اتتكم الساعات و يا را راشتاز اغير الله ايد سوا د الله دا تدعون تاسر بلې الکلتم صادقين کي يې تاسره استياوېونکي بل ياهو بلک الله لا تدعون تاسره بلې فيكشف لرك ي الله ماغه مصيبتنا تدعون چې تاسره بلې الله الیه غیتا تاسو الله کا اغوار ي الله وتنسونا تاسيره ويو پرې دی ماغه تشريكون چې تاس د الله سره شریک جوړوي ولقد ارسلنا يقينا مر علي كل دي امتحان بین نقم او بین نعام ذکر کئی ولقل ارسل لا یقنن را ری گلی دی من الاؤم من اغٹھولو تا من قبلک استان محکی ماغی خلافو کو فاقزناهم انیو الماغی بالبعصائی پا لوگو فلگی ودورا سلا لعلهم یدورعون لدید پارچ اللہ توجراؤو کی فلاولا اولے اس جا اهم کل جراغ دیتا با سنا عذاب لولا پا تدور رعو داخل لی ولیکن قصد لیکن سختی قلوب انزرونه دی وزین لهم الشیطانو خستکری دیتا شیطان ما کانو یا عملون آغا کفر شرک چی دی کول فلما نسو هر کلشیر کردی ما آغا زکیرو بی چه فلنسیت ور کلشیو دیتا پا آغا مرضونو خوشالو فتحنا علیهم راپران استلمنگ پا دی ابو آبا کلشین دروازی داری اونی حتى ترضي الله فريقو کله چې دای مستیو کړه به ما باغ نیامتونه او تو چې دای تور کړی شو اخذناهم ونی ولما دای بغته تن اچانک پیداهم ابلیسون ها ان دغو دغو دا وخت دای نومې دی کون کیو فقط يع پریکړشی دا بین القوم الذين جلوا وندغه خلکو ظلم او کفر شرک کړو والحمد اصیفات د خدای توب دی لله الا لرا رب العالمین چې رب د مخلوقات ته کافر مشرک مرشو الله حمد و قالوا <سؤال> اي رايت خبر كاي تاسما ان اخذ الله كوالي الله سمعكم واغنى تاسو تا توريد واصاركم سرغي تاسو وختم مهر لغى على قلوبكم فسر تاسو من اله سوت ديكارونو والا غير الله الا لا سيوا ياتيكم به جداوريدل اوليدل عذربو يتاس ندای ویلکت قریاه دسترګو ده نه دی د خدای وبال سوکنيشته انظر وګورا کایفا سرنګینو صرفلایاتی بیا بیا بیانو یانو بم دلال ثم هم بیا دیس دفون ددکای دا هی دلایونو قل او ایا ارئیتکم خبر کای تاسما ان اتاکم کراشی تاس عذاب الله عذاب الله بغتتن اچانک دی علاماتو او جهرتن یحکار سرد علاماتو هل یهلکون شی طباکول الا القوم الظالمون مگر خلق ظالمان نرالیگلو ده پیغمبرانو حکمات وما نرسل المرسلینا من نرالیگو رالیگلی شوی پیغمبران اللہ مباشرینم اگر زیر ورکا انکی منونکو تا ومن زیرینی یرا ورکا انکی نمنونکو تا فمن آمنا چاہ چه داغی پا دعوت ایمان رالا واسلاحا فلا عملی ٹھکا فلا قوفن علیهم نبی پا دا خلق و یرا ولاو یعظنون انم غمجنی والذین کذبو تخویف او هغه خلک چې دروږ جن کوي بیا آیاتنا سماياتنا يا مسوم العذاب او برسېګېدېت عذاب په ماکانو يفسقول فسبب د هغه چې دای نه فرماني کولا نفې دل او د اختیار او يا پیغمبره قل او يا لا اقلق لا اقول لكم زنا وامتصا عندي چې ما سره خزائن الله خزاني دي الله دي داتا ګنج بخش دی وي سيد علي حجوري رحمت الله له ته د خزانو مالک وي وَاخَزَنِي خُدَ خُدَايِ دِسُريا وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ زَنَه پويګم پپټو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ زَنَه وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي مَلَكٌ جَزَفَرِشْتَام نَسِي إِنْ أَتَّبِعُوا نِظَم إِلَّا مَا مَغْرَغِ پَسِي يُحَا إِلَيَّ چِوَه قُولِ شِ مَاتَ قُلْ أَوَيَا هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى عَاي برابر دړون چنا پوي دي وَلْبَصِيرُ وَلِذُن كِ چ پوي دي أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اولې سوچ نه کوي علیکو قرآن خویسل را او وانزر به او یرو دا قرآن پا بیان اللذین آقا لگ یخافونا چیریگی ان یخشرو چه جمع کول بشی الارب دیم را پلتا اللہی صلاحو ام نشت دی لرا سیوا دا اللہ نا ولی انخلاصا ان کے ولا شفیع نشفرس کا ان کے لحاللہو یتقول قرآې او یارو دد د پاه چې د ېږي ولاته ف الذينه دا ب غریبانه د خپل مانس لکه ب بهه سرکی نو سمبه شو ولاته ف الذيناته مشره خلک د چېبللي رمباپل را دل غې س ولا جیبيګي یريدونه غي دای کو بالې سره وجهود الله ذاات د ب دد نه منشي الممولي وما من حصاب د بوستان علیم په دا منشيسهشي فت تردههم. کدا مو منان موحدین غریبان اند او شړل نخبل مجلس دا فتكون من الظالمین شیمتت ذیاتی كونکونا الک دی صورت کې عقبات سته بیانې عقبات ست ويې مشکل کارونه دائم کی اعلان با په حق پرسر راضی نو دې تعقبات شپدوي نو دا په کاذال کې کوم ځای کې صورت کې راضی نو عقبات وي او جزالیکا دا کرانګي اسنپتی ارشو پیغمبرانو ازمی خپلو مخالفین بویدا غریبان لړکا فطننا ازمیح کله عمر بعد اوم زده ده بازی ددینا به باذل پوزلو حق فرض پر باطل فرض تو ازمی اباطل فرض په حق فرض تو ازمی یقولو د دې لپاره چوي هؤلاء اعدا خلق من الله عليهم احسان کړی الله په دې منبینا پمنزم یوا د تطویږي قرآن ولاتیه سنت ولاتی من دیو لو یاکل لا الا ليس الله بالاعل بالشاکرین وسو کدا علم شکر ادا کایم الله په پویږي تد علم نا شکر کای پټای نه بیانای ابنګه بیاناو علی صل الله عنا دی الله بیا علما خپویا بشاکرین فقدر دانو د علم دا الله ایزا جا اکل ذینا کله ش راشی تا تا خلق یومنون باللہ یومنون بیااتینا شی ایمان راځي زم ما پایا تر تناست یو تا ترشی مالک قارون د شریعت سره لا د چراتون کې بس ادلتا اللہ پل پیغمبر توی چی دا دعوت لتا کم خلق لے گلے دی دیت دا ایرائشی نو دیتا د اللہ دے طرف نا سلام ہوئے چی اللہ پتا سلام او شالا جی سلام سلامونالع... علیکم فقل او آیا سلامن علیکم سلامنے پتاسو کتب ربکم وقرکری ستاسو رب علا نفس الرحمہ فقبل ذانبان رحم ان لو من شان د شاندے چاچوکا ملکن سال نسو البدھ بجحالتن پناپویای ثم تابا بیا توباو باسی من بعدی پست جنانا واسلا خلا عملی ٹکو فانو غفور رحیم یقیناً اللہ بغن کے محربان دے سور نیسا کسی تاسوی بجحالتن زلتاو موی تاسو بجحالتن لاو دا قرآن مختلف آیاتونو کی رازی وکذالکا بیاوی وکذالکا بیاقبا وکذالکا دخ کرنگی نفصل آیات بیانو من دلائل ذ سره پارا چې حق او باطل ښکارشي ولې تستبیناو د او د پارا چې ښکارشي سميل المجرمين لار د نافرمانو مشرکانو بدعتيانو رواجانو فاسق فاسقانو قران سره بیانوي چې فت او دګي چې سو حق بیانای ښا او قران مو بیانه ولي زکپته پکې لګي کنا نمي بیانو لا ګارو لا ناګار په سیاست په قران بیان باندې پابندي اب یاپا ایفی ملا گولی دا اولی کستانسو گنتا کدی کورورو کے خلقو آوری دے اغیبان پویا شیو اغیبان پویا شیو انو ناروانو بیزان ساتو نا جی چاپ بند کردے اللہ علی ورطا ہدایتو کیاو کا ہدایتی نہیں نو بس اللہ کو پوئی گی چی سکول و سر اغوالی ان پو دنیا و پاقیرت کی دے و سر او کنو قرآن اللہ صلح بیانے و جزالی گادہ کرانگے نو فاصل آیات ابلل صراط را ولت سبینا او د دې لپاره چې ښکارا شي سبيل المجرمین سنت په بیانولو موږ چې فتو لګي چې دا نه روا دي دا راوادي قل او ايا اني نفیتو يقدا الزمن شيب من دون الله سوا ده الله نہ کلکلو تا توي لك تمو ککلا قل او ايا لا اتبعوا اوااکم زننهم ساتو قایش پسې اگلالم قد دولتو یقیناً زبا خطاشم ازان پا دغا وقتی وما انا من المحتدین انا ما یمزد حدایت مندن کنا اون تو ورتوایا زچ کومه مساله ما سره دلیل ده ان یقینا زو علی بینه فخر د دلیل من تاسو درو جون کوی به غیر ما این ما سره ما غاظب تستاجلونا ف تاسو پتا ده به غیر ان الحكم ند فی صلاح الا لله مگر اللالرا یقص الحق اغه بیان یحق وهو خیر الفاصلین ادغ الله ده غراج دای کون که فیصل کون که لو ان اين دي کچاره به ما سره ما عذاب تاسو تا جلون چې تاسو پتا دای غړی بی اغلرا لقد ي الامر خامقات سل شیوبا کار باینی په میان زمانکي او باینکم په میان تاسو کې والله اعلم بالظالمين الله پی جنی سياتي کون کې و علمه ده الله تعالی مفاتیح الغیب کون جانیده پټو دی لا یعلمها الپویگی پپټو الا هو سوا الله نبلسوب و یعلمو پویگی ما باغی فلبروی چکی کی پوچا والبحر او وَا آغا چکی کی پسمندر کی وما تسقطو نراپریوزی میو وراقطینیا او پانہ الا یعلمها مگر پویگی باغی باندې الله ولا حبۃ نپریوزی او دانۃ سبیدار فی ظلمات الاربی پتیارود از مکہ کی وَلَا رَتْبِن آونَ لُنشِ وَلَا آیابِ سِنَّ وُچَا اِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِين مَگر دِ پَعِلَمْ دَ اللَّا كِ رَتْبِن سَا نَو پَكِشْتَي آیابِ سِنْ وُچْتَ وهو الذي الله غزا ته يتوفاكم چا غملي تاسو ربل الله دې شپه ودکې هو ويعلمو پوئيږي ما پاكي جرح تم چ تاسو کوي بل نهاري دروازه ثم يبعثكم بیا پورته کې الله تاسو رفي په دغه بل دروازه کې ليك بعد دې لپاره چې په دې طریقه شي اجنن نيټه مصمم مقرر ثم الیه بیا با صلاتا مرجعكم واپس کې ثم ينبهكم بیا تاسو خبري بما پا خرو كنتم چوي تاسو تَاسُ تابعل کول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلاك أنت العليم الحكيم هُمَ فَرَى سُورَةُ الْأَنْعَامِ آيات نمبر إِكَاسَاتِ سورۃ الانعام په دوه سو کې تقسیم ده رمبا نه حصہ د لوی آیات تر 117 نمبر آیه پورې ده په دې کې اراد شرک اعتقادی کېږي او د اعد اقسام او د وه حصہ د 118 نه شروع ده د سورۃ الانعام تر اخره پورې لا أسوار لسم دليل عقلي الله ذكر كي وهو القاهر دغا الله زور ورده فوق عباده نفاس دخل بندگانه ويرسل عليكم عوري أقراليكي فتاسو حفظة ساتلك فرشته حتى ترده پوره إذا جاء أحدكم الموتو کالا چراشی یوستاسو ته بارګ تو وفاته روح احلی داغنا رسلونا فرشتي زمم واهم لا یفرقون او دا فرشتي کبه نه کوي په حکم د الله کې مبتدعين بریلیان اغه سوره الف لام میم لیو اشتم پاری آو دو علیف لامیم سجدی گیارا نمبریات دلیل که پیش گئی پا دی خبر آبان دی چی او وفر اشتم و قرار دا اوا سالم دنیا روحون لزی نو پیغمبر علیہ السلام ام حاضر و نازر دے ارضای کرد داد آغای دلیل لی من جواب کهو قرآن کریم که مختلف و صورتونو که او دا سورت تے سورت الانعام آیات نمبر اکا ساڑ دلت جمع لفظ راضی توفتو رسولنا رسول دا جمع رسول دا تا مطلب دا روح تا غستو دا پارا اللہ دیر فرشتی را لیگی ازرائیل علیہ السلام دے آیا مراد دا آگے آیات نا جنس دے یا وی توبول شي او ډيرو توبول شي دا اسرائیل علی سلام دلان دی الله بلا فرشتي له ګولری رته یا چې څو ی حتا اذا جاء احدکم الموت تر دې چې کله راشي او استادان مرګ توفاته روح اخلي دغه کاس رسولنا فرشتي زمان الدا شوی قولیا توفا کبلک الموت الذی وکل بكم مړایتاس لرا آغا فرښتې په تاسو مقرار ده برې اعلان داخله استدلال کوي دلیل نیوی ارې د پاره چې یو فرښتہ سالیب دنیا کې ارزه موجود ده دا داسا غوستو ده دا پاره نو ولې پیغمبر علی السلام ارزه حاضر او ناظر نه دی نو کریم سوای قران کریم وای زما ډېرې فرشتي دي چا روحول اخلي او هم لا يفرطون او دا فرشتي هیڅ کبه لکه د الله حکم کې تم ردو بیا به واپس کړئ شی الا الله الله تا مولاهم الحق چیکار سات دای پر اختیار اله خبردار له الحكم خاص الله لرا واقع اختیار دي او هو اسرع الحاسب عدغ الله دي ډير تیز زر حساب داول کې د دا حساب, حساب کول کلا نور دلائل قل اوایا میلجي کوم سوق دي چخلاصې در کوي تاسو تا به رسلمات البری داغ تکلیفلو تیارد او چلا والبحر او داغ تکلیفلو مصیبتلو تیارد لوندینا ذال ذو له تاسرا الله لرا تازه جړی ورتا او خو بیا او پپټا پورو لیل جانا او ایدای کhlasه را کمثا بل عزیز د دې تکلیف مصیبت ته چودل واندیدا لالکون الله بلا شاکرین خا بقایوب مغ د موحدین لا لالا شکر پسادا کیږي دا الله په توحید عقیده او اے وشرکانو تاسو د او د لواندی په وسیبه تلو کې الله تعالی आवाज کوي او جګل نجات درکې لو بیا شرکون خلای د دې زمالی مسلمان لا په جایل سگه ای اے بسختہ کې غیر الله ته आवाज کوي بڑی رابلې قل اوایا الله الله رنا جی کو بلال خلاصې درکې تاسو تعال دا, دا غت تکلیفولو د اوچیو د لواندی نا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِلْ او دهار مصیبتنا ثمانتم تشریكون انا دین رسو بیعود داسو اللہ سراد برخی قاندان جو روئی بل دلیل عقلی قُل او آیا هو القادر اگا اللہ طاقت لرول گده علان ده خبره قیب آسا علیکم شراولی کی پتاسو عذاباً عذاب نلفاقی کم دپاس استاسونا اسماننا اللہ عذاب راولی او یا ذر باندې پبل کنا حاکمال مقرر کی چې هغه تاس له صدر کړي او ملت ته ارجوله کوم یاد اعلان دي دغ پوسټاسو لکه څنګه چې قارول فزمکه کې الله ورو دو الله داسب کول شي آیا ستاس له فرمان بچي پیدا کی او ستاس او خادمال چې ستاس خبره نه باندې تنگ به ای تینو ډیر پلاړال دي دې صاحبونو نثار ټکای نذ ویه غو ده سالیدا لاندی کلا پوئے و یگی او بیاتی ام تانگی اور هر خلک دې خپل بادشاہ افسر او د حاکم نن تانگی زده الله عذابون دی او یل بیسا کو یا ګډوډ کتاب سره شیا حل ډاله ساز په کورلو کی خپل کی ایوبل سره الله اختلاف پیدا کی انبیا په مصیبت کې سره اختایلو و یذيقا بعض وکم او سکه یزنی تاسو تا سبع جنگ د سلو مسلمانانی کافری پخپل کور کې الله حق کی پیاو بلون خلی ایوب لوجدی دا ده الله عذاب ده انظر وګورا کیف نصرف الایات سرنګم بیا بیا بیان او دلائل لعل هو بیافقو دا ده څه ده په لږ شي دیوالې سوه چکی اضافه ما باندې پات سر ده اده ما تنگئی را تنگئی و مصیبت ته و دا اصد اخلای نافرمانی بکنه کده اللہ قانون ما جوڑ که و پایز چلیگم دا سی افسران ملی دا رنگ بچو و خادمانو تاو گوری چداولی نافرمان دی اصد ما خبرنم ملی دا اده وجن اصد اللہ خبرنم ملی ایا مسلمانانا کافر پا خبر کر کن خطی یو پوٹی پوٹی که یو بلالوزی پا بمونو پا بمونو اتماکه که داولی دا دا لاص ندا سد بارا لا دی عفرت تبار لعل هو بيفقهول اری دا پار چی دی پوئشی تاسری ورکه الله خپل پیغمبر تھا وکذب به او درو جن کئ قران لرا قوم وکاستاقم وهو الحق حالا چی دا قران حق ته قلت ورتو یا لست علیکم زلی پتا سو دی وکیل دی باور او بچو بچکول نشبا لکل نبائل حاری او خبرلرا مستقرل وخت ټیکا او د قرار دی و صفات علبول زرد چتا سبب پوهی شي آیات کې الله وایي چې کله زمانه د دین خلاف کیږي او زمما قران او زمما د پیغمبر پوره او د احادیث پوره خلک ته کی مسخره کوي لکه څنګه چې تاسو نه ساکي ویلیو ان تاسو تِپاتَی خا وایز ار ایت اللذینا کله چتو ویل اخل یخوضون چی غیخف و هن گیری فی آیات ال فباطل ولو سماح حکم لکی روا دین پر اٹوک کای فعارض علم لو مخوا لو دگینا یخوضو تردی پور چیای ور غفشی فی حدیث الخبر کی غیری جیسے واوی دبات ال ولی دلیل دا اللہنا کله کل ده انسان چې چه وزقو اللہ مانکره مودا خبره یه رشوا انو ده یاداش نرستو بیا مکینا و امیعیل سینلکر شیطانو کجریر کیستان شیطانو شیطان یه رول او ده دین پا بارا خبری وستانی یه ری فلا تاقعودو نفست مکینا بعد الزیکرا پاس ده یاداشنا مال قوم زالیمین سردہ خلق و ظالمانونا اما دل پورتوکی مسخری کئی او دارنگی خندا کئی بیلات کئی رسمو لکئی رواجو لکئی ده گناہ کارو لکئی انو تاغی سرمکینا وما علل لزینا لشت پاغ خل کو یت تکونا چه ازان ساتی مل حسابهم تبوج ندینا ملشه علم مولی ات ساتی اغیرا لاته او ځای کې ناشتي یا او ځای چې اغیي او ځای کې نو متتبه تا یا تیره پاسا یا او ځای کې ته درس او تدریس کې او دې د خبرې کې زوره اور دی اغیرا له عستا پای کې کې ناشته استانې خبره واغستا انا رواي شروع کړو لکه واستنا دې مجبورای د وجرن پتا ګنا نشته او لیکن چې واست تر دې بیان وکای ولاک ذکرا لیکن پنور کون دی اغیتا لعلهم یتقولو کې دې شي چې هغه ځان بچی د نارواول نه بیان خو بکای بیا کنه وذالذینا پردا خلک اتخذو دین لهم چې ولدی هغه خپل دین لاعبن لبی ولاهو تماشال دین لبی او لهو جو کړی دی آیا مالادا چې کمشه لبی او لهوی دی نغې تدین وې لک ارسلک ای قوالای کی الله لبی دی دای وی باندې کوم د کار خیر او ثواب دی دی دی ته جوړه لري واغرتو بالحیاۃ الدنیا اځو ککه ورزولې دی دای لرا ژوند د دنیا واذکر به ا بیان کوا ای پیغمبر ته په قران سره د سنا انطب سلنا ابسل د دې د پاره چې بندک شیون ابسو بما کسبت پاغه ګنا پاغه غلط کار چې دا نفس کای پیغمبر تا اللہ وی زما او سنت ستا دا و خلقو تا بیانا ہے صدب پارا جی خلق در رسم رواج بیداد شرکیاتو نخلاش نئی پا کر آگیر دین خودی دی نو تا با بیانا نو جی اللہ پل پیغمبر تا وی دا پیغمبر وارس سوک تی علماء کرام نو جی پیغمبر نشتے نو علماء و باندار چدایبر الله کتاب خلق او طبيع بياناي صد پاره چې داخالا کي پوئشي اده کوم گناولو کي خطر دي چې لاغين آزاد شي پوئ کي گنا و زچر بيه ا بيان گوا اي په خبره په قران صد پاره التوب سلا الله تب سلا لديده پاره چې بنشي نفس يو نهبسو به ما په هغه گناولو کي کسبت چې دکھائی لانا پویا خلق تے دا نه پویا خلک ته ان تو ورته قران او سنت بیان کا واخا اړې پار چې دا, دا خلک د دې جهالت نه دې شرکیا تو دې بدعاتو دې رسم رواي نه خلاصي او پوې شي 70 نمبر آياته خطا تساب بیاني معلوم لټراځي نو تسوای دې لپاره چې بند شي پوې کی او کنه کتن په یانه خلق ببلې نو سخته په جہالت کې او پنا پوي کې نه نو ته بیان کوئ چې داخله پويش پوي گئی او کنه تاسو چې سره راځي ان قران اوري پوي گئی چې کم ناراضي ال بل درستوم نزي ان د قران په مسائلو په دقیق ډول پوي کړو پاغه جہالت کې نه ختې نو پیغمبر لا او عالم لا سپه کار دي چې الله قران د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث خلق ته بیان لی رینه پار کې د عقلک په پوښې شي چې کوم ګناه کې خطرې چې دا غی ناځه په نو شوي وي ااو کنا دا وسی تاسو له بن پکار دي راک څنګه چې خلاید په دې کې مل تاسو راځي قران اوري یو بل سینس د مسلمانانو مشته کار ازيات کاراږي کړي چې تاسو یو کور ترا جمع کوله ااو له سپیکرونو ورته لا ګوله دا یبره تلیکو د ورات له انو نخدای قرآن به پو یکی دل با دا سی انتظام او اس پا کار ده سی لادوارا سیل فا پویشی وزاکر بیهی او بیان کوا پا قرآن سرا دا سد پارا آلت و سالا نده پارا چی بند کریشی پا جحالت کی پا کفر و شرک رسم رواج کی نفسو نیو نفسو اپا سبندیگی په ما کسبت پا آغا کن اونو چی کئی دا نفس خیل را د چې دا قران بیانعل دیب په پوئ کېږي د اصل دغه پزل کې به اثر کېږي نو دغه وو چې دا, دا, دا خو په شرک نه راوادي پریګی دا لیسال حال لشته دغه نفس نه پوئ لরাল د کفر شرک دے اللہ اللہ ان خطرې بل دون الله د الله نه او سوا ولی الصلاسول کې ولا شفیعو او نه شفارت کول کې ا د قیامت رالا ا دې په دې خپل جهالت کې ان خطرې لو ده هر څو بر جرمنی خو اله ورکی بیا تی لقب وانتا وَإن دل ک جرمانه ورکی دغه نفسو كل عذل هر قسم جرمانه لا يخزمل حال لو شي اغسته دغه نفس نه جن خطيه کوفر او شیر ګناولو کې ده اولئ اولائک الذین داخلت ابسلوا چې بند کړی شوی دی پس کی بیمار کا سبو هغه ګناولو کې چې دای کول دنیا کې پا کفر شرک کی بندو او پا آخیرت کی پا دوزاک کی بندی سوابی دا بندی دو سنی نا روا کول دنیا کې جہالت کې ان خطحو نا پیر په منگولا کیو نا ناکارا مولا پا منگولا کیو او نا ناکارا سیاسی پا منگولا کی نو تا قرآن بیانو پوئے کا چه خلاسی که تی نو از تا نکو اما سر آخیرت الله و ایراغ ہے نو از پا دوزاک کی بند ا زکات دې د ناکاره بوله ناکاره پیر ناکاره سیاسي په پنجه کې مخته ناظرې چې مخه لاګته بس دې خلک په جهالت کې راګر کړي له نو ته قران بیان کې چې پوښېش په بوله وتی د لار کې وزيبه پوښ شوې وې او کنا لهم شرابون پایل راس کلی من حبيبي د خټ کې دلوبونا وعذاب العلیم او د دې لپاره عذاب درناکته قولی بی ما کانو یکفرول فسبب داغی چی دی کفر و انکار کهو قول کورتو آیا انا دعو آیا من بلو من دون اللہ دالان علاوہ ما آغا کسان لا ینفعونا کمن گیرا بلو اغی من تفایدن شرار ولا ی ضررنا اکنی را بلونو تکر راتن شرار کولی کفتانوی تکر بلدر در کی کارت نبا دیو غورزائی و تور طوال اللعنة سوا منغ بل سوك نرابل ولي كرابلوينو مال عزت نشيراكولي اكا منغ واستاس و عبادت نكو نو تاكره نشيراكولي ونردو اكا منغ داللعنة نور رابلل ونردو واپس پکرشو منغ علاء قابلا پخبل و پندو لكي وصله مخ كرارواني پترقاي اناسا پا مخ كورتا سشي پیخشي نخطره ونه واپس زما د لابنګ په توحید او سنت راوالو نو ک خیر الله راوبلو ادا غ عبادت شو شروکو رداسي بشو شو چې په پوندو به واپاشو بار از حدان الله پس تاغینا چې هدایت کړل موږ تعالی پدې نیوې کړیو کلذي پشانداه کتب شو استهواته چې ګډ وډ کړي اغلرا اشیاطین او شیطانالو انس او جن شيطانالو فیل ارد پزمکا کی حائرانو پدا سحال کی چگڑ وڈی لہو اصحابن اغلر مرگری یدعو لہو دا مرگری دا بلی اغلر الالہ دا ہدایت تا وائی ور تا اتنا راش منتال ود پیریانو پنجا کن قطعے ناکار مولا پیر ناکار سیاسی ارواجی نا پیرے دے را گر دپلو پنجو کې کوفریتو شرقیات رسمو روواژو کې ان خللو دی نوفرس اولهما ورته مګې راضمن ته د د پنجې خلاص شو پلته ورته ووا ان د الله دا ل به درته سوی نپ دی یا زما دا خبره ټیکته ټیک ما تقالاتې خبرې لکئ نو توورته ووایه او اووایا ان د الله یقین هدایت الله دا هدایت او ماغا و امرنا حکم شوی ده من تا لنسل ما لرب العالمین چې گردن کې دو رب د مخلوقات تا الاتا خو بلچا تا گردن خیده وان اقیم و سولاتا امور مسلحا ذکر گئی لموز گور پابند بیخوا فدیک توحید فعالیم ده او توحید قولیم ده او تو توحید اعتقادیم ده اگر او گو سجدہ قیام لا لاتا اللہ تلگائی نستا ستاد افل دلالت تعالی په یوالي کوي علاوه ځکه چې کله سبحانك اللهم الحمد لله او سوره اخلاص یا بل سوره تو. او د ارنګي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى دا قولي توحيد دی اپ دې چې ستاکه واقعي دا دا دا قيدي توحيد دی نو دا ابو ذکره ذکر کوي خ واقع وعقی... وانا اقيم الصلاه تا. قائم کوي بن سنا وتقو او دا الله نا اس بعد با قیامت وه الله غذاات اییې توشرون چې خاص هغه توجهه کولی شي توولله تپوس کوي بل دليلی عاقري د تعلوقې د بره وکته سره وهله الله غذاات خلق سبااوې چې هغه پې دا کړې دي براسمانونه اررض اوغ پې دا کړې د لاندې زمکه داڅ دپاره پیدا کړي د د چې د الله توی تخکاره لإظهار الحق أن الله يواليخ كارشيخا ويوم يقول فكما رسيوه يلاكن شاء فيكون هرشي بشي هرشي سمتلب هرشي بجوان دي داد الله وينات دا قوله دا الله تكون الحق رغتيا وله الملك خاص الله لروا کا اختیار دے یوم ينفخ في الصور پاغرا چی پکېوالې شي پښېلایکي عالم الغایبه هغه خبردار دے په پټو چې د مخلوق نه پټ دي وشہادته او هغه خبردار دے په کارو چې مخلوق تا کبه کاره دي وهو الحکیم الخبیر اداغ الله حکمت والا ذات او خبردار دے دلیل نقلی لا باکه دلایل عقلی وې دلیل الاقلی ذکر کوي الله د خپل ته خبرنه دا ابراهيم عليه السلام کم دا مساله د توحید ابراهيم علی السلام کړیوه اده کوم ځای نه شروع کړیو اول د خپل بلارنه ا د خپل قومنه نوولی ځکه د توحید ډیر د سوط شریکنه سره په دنیا کې په عزت مندي د جاجی لوتي سوتي قبر نخلا سی اغه تسجدي نه لګي ا د اکبر ګریسیوی شترال کې مرا زیان دی اگه ای زانتا جا کم دی دا غوی خکر یا سر ای خیر زانتا دا غوی عبادت که وای انسانا تا دا غوی دا خکر و نوم لان دی دا چا پا دی راڑو لی دی دا ناکار بولا دا اگه ناکار بولا ادا نا ناکار پیر ادا اگه ای ناکار سیاسی بل زوکی نیشی راڑو لی که اگه ای ورطوی چه تمام مخلوق وره انسان دی ولقد كربنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من التوئيبان لغوان بيخاقين في ذخو خداي پاكستان فائده ده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي سخر الشمس والقمر نورا سپو ما استادي نداولي پتیاروكي پروتتي لا ناكارا پير ناكارا ملا سياسي توحید کی عزت تخا او کنا یو اللہ تسجد لگو اگستا خالق دے مالک دے رازق دے لطوز دا سکا ہے لغویخ کرو سر تسجد لگا ہے سو گواتا لگئی سو قبر تا لگئی سو قولی تا لگئی او داغین ایریکی او تمس آتی او دا ممالو کی اند دین از اللت بنشتے اند دا مسالبا لنبیخ پلپلارتا مورتا نکتا کئے او بیا استاقوم دے عجیب داله چې خلک به اعتراض کوي چې لکه د خپل ته دوی نو کده خشه نو خپل ته ولې نوي عجیبنګ په مخه پیغستیو نو قران کریم د بې خبره چکای ای ابراہیم علی السلام خپل پلار ته محمد صلی الله وسلم ته چې را دا یا نازل شو وانذر عشیرهک الاقربین خپل رشتہ دار وخت یو محمد صلی الله وسلم صفات اوخه جو आवाज وکړه تاسو یرم خفلق برب بع ررب اول قران درس لرا اولي جوي پلار اولي بلار بر اولي عزيز گاوندي بر اولي نابو پستا سودي چې د ذلت او سپقوالي نخلاش نو ابراهيم عليه السلام نه دليل العقلي ذکر كې او اس قال ابراهيم کبوا کې جوه ابراهيم عليه السلام چاته وي لي ابيخ بل بلار تا بلار سو کو ازرا ازرو وريخين ابراهيم عليه السلام دا پلار نوم تارخو الکه مورخین سکه قران و ای اذر ز قران په څه صاحب تارخلو اذر اياده چې غلوونه يو خپل به اذرو ا تارخ لقب بلې خبره پوهي کی ات اتخز السلام خپل طار ته آیتا نیوی بطال لرا آلیه تن خنایان اسلام جمع دا سانم دا او سانم ستا وی تا د سرو یا دا سپیلو یا دا گٹی یا دا لرگی او یا دا خٹی یا دا پلاستک نجور که دانی دا د دا چا سره نسبتی ایسو کې انساني آگا انسان خسرهو انا دے ولد آگا شکل جوړ کی تین دے خپ دی د دا خو لرګې د ما جو ک او د دزرو چې دا پرتي چې دا دغ سره مشابهت زما د استاده او زما د پیره لا ته او منلاته غزا دا سووککوو یو پیر لات لا خ سر په حجانو به سطوان دااکل او ملاتو او دارنګې غو شیدو داه شک جوړ دا نه چې دګ عبادت کوي لنه دا شکل داغلې روخ پهې راي. د ایبراهیم علیه السلام یو د ایبراهیم علیه السلام پلار اعظم لوی پیرو سالور سوجینګاړې د نظرانی د خلقو کلامндагы منلی یا ملي اداګه په کور کې بخښه مات کړ او هغه په بوت جوړاو یا په بل جوړاو چې هغه په پلاس راکه او منځوري به ور کړا نو دا هغه عبادت په اعلی هغه کېدو نو دا یو لوی د دلا خوره پاکه لاغه پکور که لا او داغه نه پیدا که چه دا خانه پیڑا گوم ده دو اا دنده چه کمه ده جولا کرده نه خپل لرکو ما اخپل پیدا که اللہ کارم دا دیخوا آغه کئی چه پا عقل کی اغد نکی لاغربونه دین راسته هندوستان تا هندوستان که اکلک علماء مومنان پیدا شو نه سی خوری نه بلخ بخارانه هل د عالم سي د کوره اله بوزي بار ا جاهل کرے ورنن باسي په يغيوي ا جاهل د کوره جهالت وزي ابولا کراغه ناروا بیا شروع شي نګور د الله احسان د ښا ابراهيم عليه السلام د فلار دندوا اوزم دخل کو دنديدي په قبرو نو ادع لبيك يا پیرانه نخله ولا قل پیدا کی رواړه پیدا کی ارس دسمس وإذن قال إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام لأبيق فالبلارتا آذر آذر تا سيور تاوي أتتخذو آية نوية أسنا من متان آلية تن حاجة رواو مددگار وددينك فالحاجة لغواري أددين عبادتك إن أراكا يقنن زتا وقومك استاخان دانا وقوم في دولال مبين چه ورنو نوته آزارت همه پلاری ظاهری گم رحای که ورقو پایی از اما دا قوم دیم ننباس سلی دی ویساق الفاظ برنوائی رجی پلار تساری گفره ہوئی دیدیلا بساق بلیی و داگور رستنه تقریر دیخوا سور مریم چه اگوری که نا ناغار دیوی یا اباتی ایز زما پلارا ایز اما بابا اول با نرمی نرمی خباری که خوا پستی پستی ارې هم دردي وکه لړو بینه وپینو چې کافر او مشرک אבי ديتی اول با نر به نر میخبري کوي اجې ته پوي چې نه پکن خطه ده دوالوم دې موذولوم دې په خپلوم دلاري دې نور خلکو بیا پیلاګو چې د خلکو نفرت کی پیدایشي بیا پیلاګو او د ابتدا نه بشورونه کوي کله ذهب زالو یا وندو آیا وغو نو چه دوڑایی لبوتلو ندارونو ورطوئی که دا دسترگو ورخ کسان پا تالی سم ورزی نو مال بدا سی اشاره را که خپل زبا اخپل ربتار نو کتی پا دوڑای خوراک که تیزو ما که ناس دا نا پینده تا عفیس تیبدالنبایی نو شورو اکرا گو الاشاره ورکرا نو آگا خو اشاره دیده پاراو چه زب مدمی ما دا نور تیزی نو تو اما تیزای بیا به په پوجونو بیا ټیلارک چې پروسه کړه نا هغه د هغه نه ترسره نو پدریم زرح واي په ټیلارک نه هغه تلاستاو کوو دې زالم ځابونو زما په کېړو سره ګاڼې نا ټول لا نو دغه کځي چې کاله تر خپل تقریرو بیان شروع کای په نرم دلایل خلق بپویا کای نو دې کې چې ناجوړه غلط کمی خلاف کې پاسي نو چې خلاف کې لو څو وسره ورو ورو سختي دي الابتدا نه چې پی شروع کړ چې کافره مشرقي بیاو خبر اخلاص شو نو دا د ابراهيم عليه السلام روستنې تقریر ده رب نے تقریب په سور مریم کې ګورېخه یا اباتی یا اباتی یا اباتی اے بابا جی اے بابا جی نو چاله بومیز له کومي په یوه علاقه کې کار کارګاه که رجولم بیت تعالی ته سکول تې بدلی شو ورې خلکو غم خادی و زمان یودی اخرایم دا دای نرات للبا دای ویده او پین پیره ده او پین داس کل با در تا خراب کیه دا, دا سی دا سی رو رو رو رو رو رو اللہ فضل احسان ده شاگردانون پیدا شو درس و تدریس پا کیوم کیگی و دا اللہ فضل در و احسان ده سوکم جنگونی ده دی انا کوما جنگونا مقصد اراده می دادا یده دی ملک نا شرک رسم رواج بداعات او جهالت اوزی دام از راکی پراته دی نورم ایس شیرم نشته پا الملاتوبم نغوارم تقریر امامتیم نغوارم کسوک پا زور محکی که جنازی امامتاتی زوام تپوسو کده امامنا نمحکی شوقی بیم دیشیزنو سرب شوق می داره دا مسلمانان رونا او دا اقوین دی ادائی پا قرآن پویشی سم عقیداء سم عملی اچه رسمونا رواجونا شرکیات بینات ختم شیخا دا غسی بستام حمدردی پرزرکی پرتائی سیدہ خلق دا کمجیل کے پروتے سیدہ دین اخلاش محقیات کے تاس ہوئی بند دی کنا نا دی با پسا زادا ہے فق و رقواتین ست پولا زادا ہے سور بلک براشی نا ابراہیم علیہ السلام امداز سوی علکا دا جتما سلیکا نسا دلائل با پکاری نا اللہ خولیو وكذلك ذكرانگی لوری خیومن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات دلائل داس مالول و الارض دزمکه دلائل نشانه کارون انوار اس پمای استورو تا گورکنا من البوقين عددین پالتی شیدید یقین قول كلا ولي ابراهيم علیہ السلام یقین نو ولن هر پیغمبر دا یقین خو یاو عملی تریقی سرائی لکه سنگ بقره که دره ما پاره که تاسو ابراهیم علیه السلام سوالو که مری بطه سنگ جو هم دی که نو خدای ورطه ورستا یقین نیشتی ویشتی و چیت بینان راش فلمه جنل علیه اللایلو دز مکو دا اسمانونو دلائل او قومی دا چا عبادت کهو ننورو دست پومه دستور لیو سنگ تو یکای دستورا د نور سپور ما حاله پرتخای و دای پټیږي ان چې پچا پټواله راځي هغه خدای ني ا بعضي موپزینین وایده غار کيو نه نه غارونو مارونو کلو ا دې رو شرک پړاوله ور خطا هغه غلطي خبري د اسرای مؤمن موحد پیغمبر فال کونتا د نور سپور ما تلای خل تاسو دای عبادت کوی تاسو د کوی د کپرل د سره عبادت کوی نزل لا او که لغری له دې خله سم شو انا اخر تی لرکی گینا انا اخر ولتر په تبروای نه که ثابت وټه کینا دا سے خلکو تبر دا سے وای کنا نورو به الله په زین کې دا خرزي نو ابراهيم عليه السلامم پيش کول فلما جننا هر کله چې تیار را وستا عليه ابراهيم عليه السلام الله یلوش په اولي ملکوت السماوات والارد را وې لیدو کوكبن ستوري او ابراهيم عليه السلام حازہ ربی دلتے استفحام حمزہ حضف تے اصل عبارت دہ سرے خالہ اوہ ابراہیم علیہ السلام حازہ ربی آیدہ زمان رب کے نا استفحام یہ جملہ دا اعلقو اے دیو زمان کارو کی نا دیو زمان مقابلو کی نا لستيفهم همزه حذف تي ايا ديم معنا قال او ابراهيم عليه السلام هاذا داستوري اشاره ورتوك ربي زما پالون کي د استاد په خیال کي تاسوه زمن دوم پالون کي او د دوم پالون کي لاستا سو عقيده دا زما دا عقيده نده مارا بدل ترزياده ورثاي خا فلما افلا هر کلا چې استوره غائب شپټ شکنه مستوري پټواله راځي الله او ایبراهيم عليه السلام لا احبو زمينه د خدای توب لساتم الافيلين هغه چیزونو سره چې پناه کیدول کی دي استوره دبن ساسو خواخته سارتا لارغي رنا کوي هون د خدای توب خواسته نه لکه په 16 دور ته پریوزو ایبراهيم عليه السلام وای د خدای توب بین وسره نه کو خدای ورته دا و لخلای مخلوق ده از امان فائده ده پارا اللہ پیدا کرده و بین نجمه هم یحتدون پا ستورو تاسو لار موموی کنا اپی ما صوابی حتبارک اللذی کی برای جی اللہ دیوی پیدا کرده اداتی میک وقت ده او سی دی ورطا نلگو چې په نتاسو په گئی چی پا پنایی پا جا رازی لاغا خدای فلما را القمارا دم دلیل لوی دا غسطوری نلگ غاتو هر باز غن زلی دل کی قال او ایبراهيم علیہ السلام خپل پلار او قوم ربی رب ایدہ زما رب دے استفاد نانا دا ندی د ربی دا زما رب د خصاص او خیال کی ځان لوم رب کنه یا مال او زمانه دی فلما افلا هر کله چې سپم ما پټ شو قال او ایبراهيم علیہ السلام لإل لم يهدني لم چی په فلې